Jocul cu moartea, de Zaharia Stancu Pista 4 Nu mă va lovi, îmi zise în gând și drăcește, îl privi dârzi, drept în luminile ochilor. Spelbul se muie. Dacă am omorât om, mă întreb dacă am omorât om. E greu să-i parte la război și să nu omori oameni. Pe unii o morte de departe când tu stai în ei și îi năvălesc la atac. Ochești unul care scade mai bine în cătarea armei. Mâna a afurisită nu tremură. Tragi și vezi cum omul în care tras trase prăvălește pe brânci ori pe spate și nu se mai ridică. Ochești altul și așa mai departe. Pe ăștia nu știi cum arată la față. Nu știi dacă sunt tineri ori bătrâni. Nu le vezi obrazul. De departe toți soldații se asemuie între ei ca două picături de apă. Aceleași uniforme, aceleași căști, Fug la fel, aleargă la fel, se tărăsc pe brânci la fel. Oamenii pe care îi omor de departe nu-ți tulbură niciodată nici gândul și nici somnul. În văpaia focului, pe front, te simți grozav de nenorocit când tragi într-un dușman și nu-l vezi căzând. Este ca și cum, aflându-te la vânătoare, tragi într-un iepure și iepurele, în loc să se dea o dată de două ori peste cap și să nu se mai scoale, fuge și se ascunde în tufiș. În război, viața omului e ieftină. Nu mai face doi bani. Mi s-a întâmplat însă să omor om și de aproape. O singură dată? De mai multe ori. Spuneam că ne-am întâlnit cu nemții lângă Sibiu. Într-o zi mă aflam în de unul singur și mă tăram pe burtă ca șarpele printr-un lan de porumb. Aveam ordin să ajung la marginea lanului și să observ dacă în valea care se deschidea sub clina unde poposisem se află trupe. Rămăsesem lungit, nemișcat, de parcă și fost stană de piatră. Întâi mi s-a părut că nu se găsește prin apropiere țipenie de om și eram gata-gata să mă trag în pe burtă cum venisem. Eram însă ostenit de atâta soare. Soarele, soare dulce de toamnă, strălucea în cumpăna cerului. Ca să-mi fie o mai prielnică, era cât pe ce să calc consemnul, să aprind o țigară și să sorb câteva fumuri. Însă, tocmai când mă pipăiam să scot pachetul de țigări și chibritul, s-au evide după o cotitură doi soldați nemți. Veneau și ei, ferindu-se cu armele în cumpănire, pe marginea altei porumbiști. Cars, Ca m-am tras puțin mai îndărăt și m-am ascuns mai bine. La centură, nemți aveau aternate mănânchiuri de grenade. Au cercetat împrejurimile cu binoclul și, încredințându-se că nu-i paște nicio primejdie, au mers mai departe pe marginea porumbiștii. Aș fi putut să iau la ochi, eram țintaș bun și să-i dobor că te ai clipi cu două focuri. Lasă-i, băiete, îmi ziceam în gând, să se ducă în drumul lor. lasă să trăiască. Poate ajung sănătoși până la capătul războiului. De ce să-i omor dacă nu era nevoie? Nu știu însă ce le-o fi trecut prin cap. Poate nenorocul, poate soarta lor, că deodată s-au oprit... Au cercetat iarăși cu binocul în marginea lanului în care mă aflam și au luat-o cu pași grăbiți drept spre mine. Acum nu mai aveam încotro. Trebuia ori să trag și să-i omor, ori să mă las prins sau împușca de ei. Poate voiau numai să mă prindă, să le slujez de limbă. I-am așteptat să se apropie ca la 20-30 de pași. Erau amândoi, tineri de tot, niște băiețani ribălan și sprinteni, însă subți la față de nesomn. Ce era să fac? I-am doborit cu două focuri. Primul a căzut fără să crâcnească pe spate, a bățit de câteva ori dintr-un picior pe care îl ridicase în aer, apoi s-a liniștit. Celălalt mirat a încercat să sară în lături. L-am lovit pieziș, s-a prăvălit și a început să strige muter, muter, muter. Am zbugit o cu pași mari, fugind aproape prin porumbiște. În fuga mea însă, Auzeam undeva în urmă împușcături dese, dar cum gloanțele nu-mi erau pe la ureche, nu m-am speriat. Era în alt porumbul. Nu o să uit niciodată chipurile acestor băiețandrii, nici glasul aceluia care se văita acolo ghemuit în iarba oscată și strigând, muter, muter, muter. Altă dată, în retragere am fost măcinați mulți. ne au retras pe Valea Julii. Nemții aduseseră trupe de munte de pe frontul italian și ocupaseră la trecătorii. Ne-au luat ca din Ne-au tocat cum au vrut cu mitralierele. Puțin dintre noi am mai scăpat. Prizonier am fost luat împreună cu mulți alții tocmai lângă corabia. Ne-au închis în curtea unei judecătorii. Noaptea am izbutit să fug. Mi-am rupt și mi-am lepădat actele. De atunci trăiesc cum pot prin București. M-au mai prins vartii și de câteva ori. Nu le-am spus că sunt prizonier fugar. M-am dat drept om fără căpătâi. Am izbutit să fug de câte ori m-au prins. Mă pricep. Știu să mă descurc. Și din convoiul nostru ai fi putut să fugi la turnul Severinor, la Orșova, îi spusei. Era ușor. Nemții aproape că nici nu ne păzeau. N-am vrut, dar timpul nu e pierdut. Cum bag de seamă, și pe aici tot romândei noștri trăiesc. Da, dar cu cât mergem mai mult, cu atât ne depărtăm de țară. De-a lungul terasamentului de cale ferată se înșirau piersici în să sădiți cândva la distanțe egale. Erau încărcați de roade. Flămâns cum ne aflam, ne lăsau gurile apă. Siteavul, ca să schimbăm, vorba zise. Ar fi grozav dacă s-ar opri trenul în câm măcar pentru câteva minute. Îi răspunse Nu are de ce să se oprească nene. Mai știi? S-ar putea totuși opri. Un om tânăr îmbrăcat cu pantalon negri în dungi și cu o flanelă gălbuieță rănească, cu capul țuguiat, cel și cu mustăți blonde tunse scurt, pe care până atunci nici nu l prea băgase în seamă, aduse iarăși vorba despre război. Zise. Vorbeați de front. Mare lucru. Caca. Și eu am fost pe front. Am am înaintat în Ardeal în secuime, cu armatele generalului Prezan, până aproape de Târgu Mureș. Am fi intrat noi mai departe în Ardeal ca în brânză, dar s-a rupt frontul la Jiu. Atunci, de teamă să nu ne atace și pe noi nemții, ne-am retras pe graniță în tranșee. Luni de zile am dus în munții Moldovei în război de tranșee. Bombardamente de artilerie schimb viu de focuri, dar mai mult sâcâială decât luptă. Nici noi nu aveam destule forțe ca să-i dăm peste cap pe nemți, nici nemții ca să ne spargă linia. Luptele cele mari aveau loc atunci ca și acum pe linia Monteorul-Focșan-Nămoroasa. Între tranșeile noastre și tranșeele nemțești era o vâlcea prin care se scurgea la vale o ață de pârâul limpede. Se făcuse un fel de înțelegere tăcută între noi și nemți. Pe la amiază înceta și dintr-o parte și dintr-alta focul. O jumătate de ceas ne duceam noi la pârâu și aduceam apă cu căldările în tranșee, altă jumătate de ceas coborau și, și luau apă cu gălețile nemții. Pe urmă începeau iarăși împușcăturile. Mai cădea de la noi un soldat, mai cădea de la ei. Cum spunea la Maia Dineauri, Războiul e război. Nu se poate război fără moarte și fără răniți, cum nu se poate nuntă fără lăutare. Într-o zi, nu știu din ce pricină, se întinsese liniștea mai mult ca de obicei. Mă strecurasem afară din tranșeie, în pădurea de deasupra, și căutam bureți. M-am urcat pe o ridicătură și, nu știu cum, m-am uitat către tranșeile nemțești. De acolo de sus se vedeau mai bine. Erau construite nemțește, solid și cu mult meșteșug. Ale noastre, săpate și întărite în grabă, erau mult mai șubrede și nici nu aveau cum s-ar fi cuvenit în fața lor, Rețele de sârmă ghimpată. Așa cum erau însă, le păstram și nemții nu le-ar fi putut lua decât dacă comandamentul lor s-ar fi hotărât să aibă mari pierderi și să facă o adevărată risipă de obuze. Nu merita. Al doilea rând de tranșei al nostru era mult mai bine întărit. Mă uitam eu la tranșeile nemțe și mă minunam. Dar tot uitându-mă așa, am descoperit că într-un anumit loc, cu toată priceperea lor, Nemții o scrântiseră. Undeva, la o margine de tranșie, își o umblătoare la vedere. Mi-am încărcat pușca, băieți, și m-am așezat frumos el la pândă. Acum, mi-am spus, să te vedem, noie, câți nemți ești în stare tu să vânezi. N-a trecut mult și a ieșit din tranșia lor un soldat numai în tunică. Îl aveam ca în palmă. Al meu era. L-am lăsat să ajungă la o umblătoare I-am îngăduit chiar să-și dezlege pantofii, să se așeze pe vine și să se ușureze. Când a încercat să se scoale, l-am ochit în cap și am tras. A căzut pe spate. Dar ce să mai lungesc vorba? În cinci minute am omorât trei. Al patrulea, văzându-i pe ceilalți morți, s-a retras în grabă și a dat alarma. Atunci s-a întins focul. Dar ce foc? Prăpăd, nu altceva, pe toată linia. Nemții au prins de veste că noi împușcaserăm trei soldați de-a lor pe când își făceau nevoile. S-au mânia cumplit și de mânie au bombardat tranșele noastre cu obuze de calibru greu. Au tras până când a căzut peste munți în tunericul. Abia atunci s-a întins iarăși pe front. Am ieșit binișor din ascunzișul meu și am coborât în tranșee. Dar ce credeți? Parcă mai aveam unde coborâ? Tranșia noastră era una cu pământul, amestecată cu trupuri sfârtecate. Au pierit atunci mulți dintre ai noștri, morți, nu glumă. Puțin scăpaseră. Da, da, puțin de toți scăpaseră. Toate acestea, omul tânăr cu chelie, le povestise simplu și cu un obraz liniștit, aproape fericit de ispravă. Siteavul îl întrebă. Și zici că te cheamă Noe? Noe, Noe. Și de pe unde te tragi?" Bucureștean. Bucureștean jet beget. Înainte de război aveam întâi o frizerie cu trei lucrători. Am pierdut-o la cărți. Și dacă, după retragere, te aflai în Moldova, cum de-ai ajuns la București?" Mi se urăse cu războiul. Am dezertat. M-a stricurat printre linii și am venit și la acasă. Parcă nu știi, știi?" Și pe nemții care se duceau la o de ce fiind împușcat oma? Păi nu erau inamici? Erau. Trebuia să i împușc. Mi-a venit așa, să i împușc. Și dacă mi-a venit gust să împușc, i împușc, i-am împușcat. Și pe urmă, dacă am înțeles bine, nemții, de ciudă, au omorât mulți soldați de-ai noștri. Și ce dacă? Era război. Dacă nu i omorau atunci, îi omorau altă dată. Siteavul lui îi se înroși fața. Ochii îi se bulbucară. Îi strigă. Câine. Fostul frizer rămase liniștit, zise moale. De ce câine? Om, acum e vreme de război. Oamenii ucid oameni. Nu-i trage nimeni la răspundere, din potrivă. Unii capătă și decorații pentru asta. Dacă sunt ofițeri, capătă grade mai mari, capătă și lafă mai bună. Dobitocule. De ce dobitoc, mă, frate meu? De ce dobitoc? Om. Om? Câine, nu om. Poate că cearta s-ar mai fi întins, cine știe cât, și s-ar fi schimbat în încăierare dacă, tocmai atunci, în câmpul de toamnă roșcat, trenul nu și-ar fi încetinit mersul și nu s-ar fi oprit. Sărirăm din vagon să ne mai mișcăm moasele. Se deteră jos din vagonul lor și nemții să vadă ce s-a mai întâmplat. Departe, în față. Semaforul arăta că în gara spre care mergeam nu se afla nicio linie liberă. Eram nevoiți să mai așteptăm. Fericită întâmplare! Pentru că la numai câțiva pași de terasament, piersicii zvelți își îndoiau ramurile subțiri sub povara piersicilor coapte. Ne repezirăm asupra lor. Un grăsul lui strigă la noi. Mă, derbedeilor, nu vă apropiați de piersici că sunt avutul statului, n-auziți? Nu vă apropiați că vă mănâncă pușcăria împăratului. Careva ai răspunse? Ne căcăm pe împăratul vostru. Mai strigă ce mai strigă, pe urmă tăcu. Bine, bine, gândeam noi. O să ne mănânce pușcăria împăratului, dar deocamdată noi ne e foame și aveam să mâncăm noi împăratului pierțicile. Ce-o fi după aceea, vom mai vedea. Timpul era scurt. Locomotiva putea să fluiere și trenul soia din loc, din clipă în clipă. naveam aveam vreme de pierdut. N-aveam vreme nici de ales și nici de cules. nu aveam vreme. rupse crângi în crengi întregi, încărcate cu fructe, le cărarăm la vagon, apoi ne repezirăm la alți piersici și despuiarăm de crengi. Soldații nemți se uitau un timp la noi fără să ne spună nimic, apoi se repeziră și ei la piersici. După ce trenul plecă din locul acela, dezgoliră în crengile, adunară în piersicile și ne în în burțile pesăturatele. voi grijă și de diplomat. Mâncă și el până îl apucă răgăiala. Bune piersici, dulci piersici. Împărătești piersici, piersicile împăratului bătrân de la Viena, care nu mai voia să moară, Franț Iosef. Niciodată nu mâncase până atunci piersici atât de gustoase. Siteavul adusese în vagon la spinare un piersic întreg, Crengele toate și vârful mândru. Din piersicul de care se apropiase siteavul, nu rămăseseră decât jalnicelei cioturi. Omul cu pantalon dungați, cu mustață scurtă, capțuguia și chelie, care ne spusese că a fost frizer și că îl cheamă noi rânji la el. De ce rămână tăreaule Nu puteai să culești piersicele fără să rup crengile și moțul piersicului? Dar de ce să nu-l rup? L-am rupt, nu era al meu. Tocmai de-aia nu trebuia să rup că nu era al tău. E, asta acum. Au mai rămas destui piersici nerupți de pe linia ferată. Eu îți spun că tu nu trebuia să rupe rupi acela pe care l-ai rupt, să cules numai piersicile. Piersicul pe care l-ai rupt trebuia să-l fi lăsat întreg, să mai facă piersici la anul. Dar ce, o să mai trec eu la anul pe aici? De unde știi că o să treci? Poate că o să mai treci. Cine știe unde o să-mi albească mie oasele la anul. Dacă nu o să treci tu, o să treacă altul. Și ce-mi pasă mie de altul? Nu-ți pasă? Atunci de ce făceai gâta din aur că eu am împușcat niște păcătoși de nemți care se duceau la umblătoare? Ce-ți pasă ție că eu am împușcat niște păcătoși de nemți? Îți erau neamuri? Nu. Atunci? Pierzicul e pierzic și omul e om. În vreme de război omul nu mai prețuiește nici două parale, pe câtă vreme pierzicul. Dar tu, domnule Noe, cam la câte parale îți prețuiești pielea ta? Uite, să spun treb la asta, nu m-am gândit. Omul de obicei, când spune că pielea omului nu prețuiește două parale, se gândește la pielea altuia. Propria lui piele îi se pare foarte scumpă și nu și-ar da o nici pe un cart de aur, una dește de zadarnică. Până la urmă, fiecare om își pierde undeva pielea și măcar de-ar fi bună la ceva pielea omului. Ea însă nu e bună nici pentru o pereche de mânuși. Siteavul îl cântărea pe chel din ochi. Nu știu de ce, dar mie mi se părea că își face socoteala în gând cam cât ar prețui în bani mărunți pielea omului pe care era vădit că îl cunoaște mai de mult și că nu mai poate să-l sufere. Mă duci la capătul vagonului unde zăcea diplomatul. Cum mă văzut mă întrebă. Tu ai păstrat sâmburii? I-am păstrat. Ie și pe ăștia și nu-i arunca. Sunt dulce mărui. Poate că într-o zi o să-ți prindă bine. De ce nu mai mie? Pentru că eu nu mai am dins și măsele să ronțăi sâmburi. Și acum află că noi nu ne îndreptăm spre frontul francez. Trenul ăsta are altă direcție. De unde știi? Am aflat-o de la sanitarul Nemț care a venit și mi-a schimbat pansamentul. Încotro o să ne ducem. Spre frontul din Balcan, o să tot mergem cu trenul ăsta până aproape de Bitolia, în Macedonia. Acolo se află acum linia frontului din Balcan. Îmi pare grozav de rău, diplomatule. De ce-ți pare rău? Mă gândeam că o să văd Germania. Aș fi vrut să-i văd pe nemți și la ei acasă. Ești abia un copilandru. Ai destul timp înaintea ta să vezi și țara nemților, să vezi chiar tot pământul dacă-ți place să hoinărești. Mie îmi pare bine coloan spre miază zi. În Balcan sunt ca la mine acasă. Cunosc întreaga peninsulă pe degete. Cu câțiva ani în urmă, în Bitolia mă știau până și copiii. Când mergeam pe stradă, se ținau scai de mine și însrigau: Consul consulul bețivu, diplomatul bețivu, consulul bețivu. Ai trăit acolo? Pe vremea turcilor. Șapte ani am fost consul la Bitolia. Păcat că nu o să pot vedea și orășelul. Sunt câteva luni de când Bitolia a fost ocupată de francezi. Adică, ce spun eu de francezi? Bitolia a fost ocupată de trupele coloniale franceze. Îmi vine să râd când mă gândesc că iubitelor mele de odinioară din Bitolia le fac curte senegalezii. Zau că-mi vine să râd. Nu mai gâfâia și nu mai avea să doare pe frunte. Părea mai înviorat, mai odihnit. Ți-a trecut ferbința la diplomatule. Mi-a mai trecut. În câteva zile o să mă pot mișca în voie. Atunci nu o să am norocul să te văd mort. Nu. Sper că n-am prilejul să-ți procur această plăcere nici ție, nici fetelor, nici mai ales doamnei Elvira Cârlan. De unde, dracu, ai mai scorni și numele ăsta? Cine mai e și Elvira Cârlan? Patrona casei din calea griviței în care îmi fac eu veacul. Faină cu coană. Nu mă prea iubește ea pe mine, dar nici eu nu mă omor cu dragostea pentru uscățiva ei făptură. De altfel, o să ai și tu cinstea să o cunoști. După ce ne întoarcem la București, o să ți-o prezint. Nu știu, stârvule, dacă o să am cinstea să o cunosc pe doamna Elvira Cârlan. Deocamdată am cinstea să simt că mă ustură grozav arsurile de la picioare. Rabdă. Mă usturau și arsurile de la mâini. Le înduram însă și nu mă voitam. Le îndurau și ceilalți oameni din vagon ca și cum nu le-ar fi avut. Așteptam să ne treacă. Ce altceva am fi putut să facem? Cinstea. Se rățui la mine diplomatul? Parcă poate să știe un țărănuș ca tine ce este cinstea. Țăranii habar n-au de cinste. Cinstea, mă băiatule, este un privilegiu al nostru, al boierilor. Băierul care-mi vorbea despre cinste era tocmai acela care încercase să-mi fure punga și care acum mirosea ca un hoit. Era mototolit și năspălat de câteva zile și târ-o lungit pe o coastă pe scândurile murdare ale vagonului. Nu știu, stârvule, despre ce fel de cinste în vorbești. Te-am lovit și nu mi-ai întors loviturile. Te-am înjurat și nu mi-ai întors în jurăturile. Te-ai strâmbat numai și ți-ai holbat ochii la mine. Pe urmă, te-ai înmuiat și te-ai îndulcit. Ești un mincinos de mâna întâi. Minți, furi. Cred că măsluiești cărțile când joci cărți pe bani. Se bucură. Îi sticliră ochii. Râse. De unde ai ghicit? Dacă măsluiești cărtii, nu se poate să nu măsluiești și cărți de joc. Diplomatul rânjim. Nu că mă laud, dar trebuie să știi că sunt asul așilor. Însă ce face asta cu cinstea? Ai putea să-mi spui? Nu. Mărturisesc că nu sunt în stare. Îl lăsesc să bălmăjească ce-o vrea și nu mai îndădui o să-l ascult. La Timișoara cerul se înnoră și se întunecă. Rămăsesem în gară puțin timp. Soldații care ne păzeau nu ne îngăduiră să ieșim din vagon. Trenul fu agățat de două locomotive mari și plecă îndată spre mia zi. La vârșeț început să plouă. Toamna își arătă pletele ude și obrazul mâhnit pe care erau scrise întâiele semne ale vestejirii. Se răcori. Mi se făcut frig. Dârdâind, mă gândeam la zilele care vor veni, mai umede, mai reci. Aveau să mă prind aproape gol pușcă. Greu îmi venea să îndur frigul și prea dese ori a să de el. De când mă știam pe lume eram îndrăgostit de soare. De câte ori tremuram și mă zgribuleam și nu aveam nici unde mă încălzi, nici unde mă culca, visam copilărește, deși nu mai eram copil, îndepărtată insulă Ulala, din caldele și blândele mări ale sudului, unde îmi plăcea să cred că stăpânește încă, după aprinsa mea închipuire, măruntul, negrul, burtosul și buzatul rege Abu. Mă mângâiam cu nădejdea nebună că, după ce războiul cumplit, care bântuia de trei ani încheiați lumea, se va sfârși, iar eu voi crește ceva mai mărișor, voi ajunge să plutesc pe acele măr străvezii de vis și apoi picioarele mele vor cărca alburia țărână a insulelor veșnic înflorite și veșnic aromate. În sufletul meu, visarea se împletea îndelung cu tristețea și atunci mă cuprindea o lâncezeală adâncă, un fel de boală care mi se părea mai primejdioasă decât orice altă suferință a trupului meu slab deșirat. Răul cel mai negru se afla undeva în lăuntrul meu și îmi spuneam că, dacă nu voi izbuti birui, mă va măcina zi cu zi și noapte cu noapte și va sfârși prin amădoboră. De oamenii din jur, de semenii mei, învățasem să mă apăr ca sălbăticiunile codrilor de mic. Uneori mă apăram cu ascuțișul vorbelor, cărora le creșteam puterea turnând în ele, ca în niște bolovănoase ulcioare de piatră, Sucul aspru și amar al sudalmelor nerușinate. Tuturor celor care mă jigneau, ori mă loveau într-un fel sau altul, făcându-mă să simt durerea neputinței mele, le scornisem porecle care îi făcuseră de râs și de rușine în fața oamenilor și pe care ei aveau să le poarte toată viața, atât de bine se potriveau firii și înfățișerilor trupești. Blestematul, dar mult folositorul meu, dar îl moștenisem de la mama. Tot din partea ei. Îmi acele visuri bolnave și acele speranțe cu aripi mari de nestăpânit, care nu aveau să se împlinească niciodată, dar care mă chinuiau într-una ca niște arsuri ale inimii și pe care niciun fel de ulei nu ajungea să le ungă, să le ogoaie. O, oh, dar cât eram de recunoscător, mamei! Pe același făgaș, pe care îmi venise din străbun răul, învenise și se aciuiase puternică în mine, și forța uriașă care se ridica dârză și semeață împotriva răului. Semănam la câinoșenie cu aspra-n bunică de la cârlomanul. Unei călcături pe picior îi răspundeam cu ruperea îmbătăi a celui ce mă călcase. Unei ocări îi răspundeam însutit cu ocări auzite, ținute în minte, înflorite și îngroșate de mine și care făceau să pleznească urechile celor ce le auzeau. Mă apăram cu glasul iar când această apărare nu mă mai slujea, mă apăram cu pumnii și cu ciomagul, mă apăram cu picioarele. Dacă se întâmpla să fiu culcat la pământ, de unul mai zdravan și mai greu ca mine, și nu găseam alt mijloc de luptă, mă apăram căutându-i aceluia de deasupra mea boașele. Îi le găseam și le strângeam în mâini ca într-un clește de fier. În același timp, îi prindeam vinele gâtului și îi le mușcam până la sânge cu dinții mei mari și albi de lup puiandru. Așa îmi poruncea să mă port străvechea legea vieții, care îmi striga cu toată carnea mea chinuită. Dacă vrei să trăiești, trebuie să te aperi. Dacă vrei să trăiești, trebuie să și ataci. Mă apăram întotdeauna. Atacam numai atunci când eram în primejdie să fiu furat, să fiu or să mi se ia chiar viața. Nu mă sfătuise nimeni și niciodată să mă port așa. De altfel... Dintre ei mei nu avusese nimeni niciodată vreme să-mi dea sfaturi, învățături cu privire la viață. Eram însă înzestrat cu ochi ageri. Priveam la tot ce se întâmpla în jurul meu. Ascultam și învățam de la toți cei pe care îi întâlneam și din ceea ce vedeam că se întâmplă. Aș fi ajuns să-mi fie nesfârșită siră de mine dacă aș fi băgat cumva de seamă că am orbul găinilor. Iar diplomatul... Rămășița jalnică de om care zăcea în colțul vagonului, încercase să mă fure. Își primise în bună parte pedeapsa. Pe urmă, cutezase să-mi vorbească despre cinste. Mai mult, îmi vorbise și de onoare. Dar ce-o fi el prin cuvântul acesta pe care, într-adevăr, țăranii nu rostesc niciodată? După ce venisem de la Clocociov și mi duceam târâși grăbit zilele în casa din parcul Ioanid, unde îl ajutam pe domnul Jean să slujească stăpânele, am fost trimis într-o zi să duc în salonaș o tavă de argint cu o sticlă de lichior martini și două păcărele de cleștar albastru. Duduia Lola Nicodin avea musafir ales pe excelența sa domnul colonel Helmut von Holz, care abia venise de la comandatură, adus de un stair lung deschis. Intrase în casă, zdrângănindu sabia și cu coi lucitor de război pe cap, cum îi plăcea să umble prin București. N-am mai bătut grijuliu în ușă, nici nu se obișnuia în asemenea împrejurări. Coiful se afla pe măsuță și lângă coif sabia cu dragonii de aur atârnându-i. Duduia Lola Nicodin, goală, se încăibărase cu neamțul care avea șezutul dezvelit și pantalonii în vine. Doamne, doamne, ce mai puteam să fac? M-am tras în dărât și am așteptat fios lângă ușă. Peste câteva minute a ieșit aprinsă la chip Duduia. Ai văzut ceva? N-am văzut nimic, Duduiță. Pe onoarea ta? Dacă vă spun că n-am văzut nimic, n-am văzut. Bine, ești băiat deștept și chiar dacă ți s-a părut că vezi ceva, dă cuvântul tău de onoare că ți gura. Nu mi s-a părut că văd nimic, Duduiță. Poftim cinci lei. Altădată, în aceeași casă mare îl ajutam la servitul mesei pe domnul Jean, care mi-a de gât un șorț alb și care, bietul de el, nădăjduia să facă din mine, țărănușul, un pui de valet. Erau mulți musafiri. Domn, doamne, ofițeri germani. Excelența sa, domnul colonel Helmut von Holtz, cu picioarele lăbărțate, trona în capul bogatei mese. Duduia muții Nicodin fusese aceea care îl întrebase să Gurile rele spun colonele că dumneata ai fi acela care ai fi pierdut bătălia de la Marna. Nu, nu, pe onoarea mea că n-am pierdut-o eu. A pierdut-o o Luc, Cum era să o pierd eu? Eu am dat numai ordinul de retragere. Așa dicta dictat situațiunea militară, pe onoarea mea, Duduiță. Și ați avut pierderi mari? Mari? Nu, pe onoarea mea. Câteva zeci de mii de porci de tranșee. Dar, ce sunt aceia porci de tranșee, excelență? Soldați, ce să fie, Duduiță Nicodin? Așa le spunem noi soldaților noștri: porci de tranșee. Dacă ei vedea, Duduiță scumpă, cât sunt de murdar și cum put, nici Dumneatanul îi spune altfel.